Ez egy uh, site-rektetben itt uh, készültem, és uh, azért uh, uh, javasoltam uh, elmondani, mert uh, ahogy orvosodtam, a wikileaks az egyrészt egy borzasztóan uh, izgalmas topikával vált 2010 uh, vége felé, és nem nagyon láttam, hogy a az erről szóló beszéd, az, az kitért volna ezekre a kérdésekre, már pedig arra a kérdésre, hogy ezt a szabadsággal egy olyan korban, ahol a Wikileaks-et nem lehet leírteni az internetről. Már pedig most nagyon erősen úgy néz ki, hogy próbálkozhat vele nem tudom hány fejlett ország titkosszolgálata, próbálkozhat vele a Mastercard, a Visa, a PayPal, az Amazon, egyszerűen nem lehet eltüntetni a Wikileaks-et az internetről. Uh, és ennek kapcsán egy kicsit, próbáltam egy kicsit uh, végigjárni azt, hogy jó-jó, uh, hogy, uh, de hogy különbözni fog -e a Big Leaks által teremtett világ attól a világtól, amitől amit olyan nagyon félünk akkor, amikor az a kérdés merül fel, hogy biztonságban vannak-e az adataink a Facebookon, hogy a Google mi mindent tud rólunk, és mennyire felejti el azt, hogy a Google maps lefényképezett uh, embereknek akkor a sorsában. Uh, Erről a négy dologról szeretnék beszélni, a hektivizmusról, uh, anonimitásról, transzparenciáról és Lehetne beszélni, de nem lesz rá idem arról, hogy mi a wikileaks a, a, a Azt érdemes végig gondolni talán, hogy uh, akármilyen definíciót is olvastunk eddig, vagy olvastam én eddig a Wikileaks-ről, uh, egyik definíció sem igaz. Mondják róla, hogy egy média, uh, vagy egy újság, de hát nem az, mert nincs szerkesztősége, nincsen rendszeres megjelenése. Uh, mondják, hogy egy whistleblower, tehát az az ember, aki egy szervezeten belül felemeli a, a, a, a kezét, hogyha valami rosszat lát, tehát hát nem, mert hogy ugye ő nem rendelkezik elsőkézből információkkal, hozott anyagból dolgozik és nagyon nehéz lenne ezt a szervezetet beleilleszteni azokba a hagyományos kategóriákba, amiket a gazdaságban látunk, hogy van egy szervezet, van egy struktúra, van egy irányítási szervezet, van egy főnöke, nem nagyon látjuk azt, hogy, hogy hogyan szerveződik ez a dolog és mit tartja egyben. Azért nem tudjuk definiálni, mert nem része annak, a, a, annak az iparból, a kormányzatból, médiából, szórakoztató iparból kialakult komplexumnak, amelyik meghatározza a nyilvánosságnak a, a ma ismert kereteit, és ezért is, ezért is nincsen rá igazából nevünk. A clusterfart, ez egy nagyon szép angol szó, én azt nagyon szeretem. Ugye azt lehet látni, hogy itt mindenki, mindenki megpróbál, megpróbál ellenőrizni mindenkit. Nagyon vicces volt, pár héttel ezelőtt volt egy, egy beszélgetés szintén a Wikileaks-ről a fogasházban. Ott, ott az egyiken Wikileaks egy közeli aktivista azt mondta, hogy, hogy az a cél, hogy minél több információt begyűjtsünk az államtól, és minél kevesebb információt adjunk ki magunktól. Úgyhogy belegondoltam abba, hogy hát hiszen ezt mondhatta volna az állam is vagy mondhatta volna a titkosszolgálat. Ugye a Wikileaks próbálja ellenőrizni az államot, az állam ellenőrzése a Wikileaks felett sokkal gyengébb. Az államok és a cégek ebben a globális világban nagyjából most már egyensúlyban vannak, a cégek, államok megfigyelik, ellenőrzik az egyéneket, de nem nagyon van, aki a Wikileaks ellenőrizünk tudná, és ezt majd később a szuverenitás kapcsán lesz azt gondolom, hogy a Wikileaks az Aktivizmusnak egy 2.0-as verzióját képviseli. Az Aktivizmus, aktivizmus 1.0 az a, a DDOS támadások, Virtual Assistence, tehát amikor így koordinálva megpróbálunk megbindítani egy, egy szervezetnek az online jelenlétét, ez az egyik opció, a másik opció az az, hogyha egy nagyon felkészült és ritva hacker képes bejutni egy szervezetbe, és itt a kulcs az az, hogy kívülről bejutni. Ugye ezek a, az aktivizmus 1.0 az a kívülálló támadása, valami jól megerősített vár ellen a... Wikileaks az aktivizmusnak egy másik verzióját képviseli, amelyik nem kívülről támad befelé, hanem belülről segíti az információk kicsempészését. Megváltoztatja azt a vektort, hogyan az aktivizmus működik. Alapvetően három ö, ö, lába van ennek az aktivizmusnak, amely képes az aktivizmus 1.0-nak a tömegességét és olcsóságát a hatékonysággal ötvözni. Az egyik az, hogy, ö, hogy a világ összes figyelme az irányul, és még rá is fog irányulni jó ideig, hogy egy nagyon hatékony tartalom disztribúciós infrastruktúra, akárcsak a felcserélő hálózatot. És ami az, az én szempontomban a legfontosabb, hogy egy olyan anonimitás, biztosító infrastruktúra, amely lehetővé teszi azt, Uh, hogy, a, uh, hogy az, a létező hatalmi viszonyok azok a fejed tetejére meg. Uh, Tehát létező hatalmi viszonyok a tetejére lehessen megventen. Ugye ez az Anonymusnak a definíciója, ugye az az, az anonimus, amelyik aztán a, a Mastercard-tízza a az amazon ellen megpróbálja DDOS-támadásokat indítani. Uh, ugye az az ő öndefiníciójuk az Enciklopédia dramatikáról nagyon beszédes, hogy ők úgy definiálják magukat, mint egy uh, csapat csapatbefokozott uh, lemény tülekedése. Én ebben az aláírom, tehát, hogy tényleg ez a fajta anonimitás, ami egy ilyen tömeges anonimitás, amit ismerünk a WMT vendettából, az valóban közelebb áll a, a kukós lemingekhez, mint, egy, mint a racionális felvilágosult állampolgároknak valamiféle ö, nyilvánosságához. Ezzel szemben az a Wiki, az, az anonimitás, ami a Wikileaks kapcsán kibontakozni látszik, az azt gondolom, hogy ennél az egy jóval komolyabb, mert lehetővé tesz két dolgot az egyén számára a saját számomra. Az egyik az, hogy láthatatlanná válva kiszabaduljak a létező hatalmi struktúrákból, és ugye ezek a hatalmi struktúrák micsodák, erről egy kicsivel később lesz szó, és lehetővé teszi az az anonimitás számomra azt, hogy ezeket a struktúrákat én magam ellenőrizzem. Ne ő engem, hanem én magam ellenőrizzem őt. Ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz foucault kell fordulnunk. Ki az, aki Foucault olvas, vagy Foucault olvas rendszeresen? 1, 2, 3, 4. Kukó beszél ugye a felügyelet és büntetésben a panoptikusságról, ez egy Kubában megépült börtön, ugye, aminek az a, az a furcsasága, hogy nem nagyon vannak rajta zárat. Ezekben a kis szellákban vannak a, a, a, a rabok és az, ami az ő jó maga biztosítja, az a láthatatlan ebben a toronyban középen. Ugye ez egy 18. századbeli tanálmány, egy Jeremy Bentham nevű építésznek a, a, a, a találmánya, aki úgy remélte a, a, a felügyelet technikáit megváltoztatni, hogy láthatatlanná teszi a felügyelőt, és transzparensé és elválasztottá és atomizáltá teszi a megfigyelteget. Ez egy hatalmi logika, ugye így működünk, megfigyelve vagyunk, és ez a megfigyelés legyen szó CCTV kamerákról vagy vagy egy kórházban a, a, a helyesnek gondolt rendről ez az, ami minket a helyes viselkedésre fog kényszeríteni. Ugye azt mondja a, a, az, a azt mondja Fuku, hogy ez azért csodálatos, mert hogy nem is ö, tudjuk, hogy van-e van -e valaki középen. Nem is kell, hogy legyen valaki középen. Elég az, hogyha azt tudjuk, hogy lehet valaki középen, aki megfigyeli a tevékenységünket, és képes, ö, képes azt ellenőrizni. Ez egy alávetettség, mondja Kukó, nem olvasom ezt, főleg érdemes elolvasni a panoptikus, panoptikusságra szóló írását. Ugye így működik a modern társadalom. Nem gumibottal fegyelmez, nem tankkal fegyelmez, nem csendőrtollas kardlapozással fegyelmez, hanem ezzel a megfigyeléssel, ezzel a transzpirenciával fegyelmez. Az anonimitás ebből a hatalmi struktúrából emeli ki, az állampolgárt még pedig azzal, hogy láthatatlannál válik a, a megfigyelő számára. És akkor itt most behoznám el Eben Moglent, akinek tavaly elején volt egy nagyon nagy hatású beszéde a Columbia Egyetemen, ahol arról beszélt, hogy a, a Facebook, a Google az összes olyan szolgáltatás, ami látszólag ingyenes, de valójában a saját adatainkkal fizetünk számukra. az gyakorlatilag a legnagyobb, eddig ismert támadás a szabadságunk ellen. És azért, mert ebben nem beszél foucault de azért, amit fukó mond. Mert hogy azzal, hogy transzparensé tesszük magunkat egy láthatatlan megfigyelő számára, azzal gyakorlatilag a saját szabadságunkat együtt fel. A kérdés az az, hogy az a fajta transzparencia, amiről Muglen beszél, és amit mindjárt érzünk, hogy, hogy láthatóvá tesszük magunkat, megfigyelnek minket, ez a fajta transzparencia különbözik-e attól a transzparenciától, amit a Wikileaks kényszerít az államokra? Másképp működik-e? Jobban működik-e a Wikileaks által biztosított vagy elvárt megteremteni kívánt transzparencia, mint amit a Facebook kényszerítve? És ha azt nézzük, hogy mit akar a Julian Essence, akkor ugye azt mondja, hogy hogy legyen jobb a kormányzás, legyen, legyen tisztességesebb az állam, legyen erősebb a demokratikus intézmény. Ezek az ő szavai arról, hogy mit akar elérni a wikileaks -el. És ezek a szavak nem nagyon különböznek attól, amit a 18. században bentem e, tulajdonította a panoptikon e, használnak. Azt mondja, hogy morals, form, health, serve, mindazt végül és itt tovább, és itt tovább. Ugyanaz a logika, mivel hogy ugyanaz a logika az, ami a két intézmény között, E, és akkor innentől érdemes föltenni a kérdést, hogy, a, hogy mi a, ennek a transzparencának a valódi következménye. Jobbá válik-e a hatalom által, hogy maga is a Panoptikon lakójává válik, vagy csak ellenőrizhetőbb lesz, és látszólag engedelmesebb. És erre megvan a válasz is. Ugye a válasz az, az amerikai hírosszolgálatoknak a válasza a Wikileaks fenyegetésére, amelyik úgy néz ki, hogy kiadtak egy dokumentumot, eh, amiben eh, különböző ilyen felügyelők fogják majd járni a különböző eh, közintézményeket, és megnézik, hogy valaki nem enged eh, nem, nem mérgesebb, nem, nem elégedetlen. És ha elégedetlen, akkor kirakják az állásával. Ugye, mert ha elégedetlen, akkor nagyon könnyen válik a Wikileaks ügyfelévé. Ugye ez nem, ez nem az irányba mutat, hogy majd a hatalom tisztességesebb lesz, jobb lesz, demokratikusabb lesz, hanem arról szól, amiről egyébként az fajta panoptikusság egyébként szól bennünk, hogy megtanuljuk elfogyítani azt, amit nem akarunk megmutatni. Hogy megtanulunk hazudni, ugye, nyilvánosságra. A, a nyilvánosságnak szóló arcunkat elválasztjuk attól, amiknek valójában gondoljuk magunkat. Ez nagyon jó. Az egyetlen probléma az az, hogy ebben a pillanatban, ma a Wikileaks van ennek a panoptikumnak a közepén, és senki nem nagyon a Wikileaks-et. És ez ugyanolyan nagy probléma, és akkor ez az utolsó mondat. Uh, ugyanolyan nagy probléma, mint uh, hogyha nem ellenőrzi senki a blogat, vagy nem ellenőrzi senki, senki a Facebookot. Uh, úgyhogy az én jövenek szóló intálmám az az lesz, hogy ne mi amiféli lesz megköszönjük.